З трапезної палати саме виходила купа людей, зупиняючись перед виходом накинути на голови каптури від дощу. Серед них були і старий бик, і хірлявий князь Крестав, знову на підпитку. Обидва широко розступилися, даючи дункові дорогу. Пан Мортімер Гребеняк кинув на нього цікавий погляд, але заговорити остерігся. Утор під листок виявився менш сором'язливим. «Ви спізнилися на учту, пане», – мовив той, натягаючи рукавиці. «А ще я помітив, що ваш меч знову при вас?» «Ви матимете за нього викуп, не переймайтеся». Дунк залишив побитого щита і накинув скривавлену руку кирією, щоб сховати з виду. «Якщо виживу, або ж доведеться вам обідрати мій труп». Пан Утор засміявся. Цікаво, я чую тут хоробрість чи звичайну дурість. Одну від іншої часто густо важко відрізнити, але ще не запізно пристати на мою пропозицію, пане. Пізніше, ніж ви гадаєте, заперечив дунк. Він не чекав, доки підлисток відповість, але проштовхався повз нього крізь подвійні двері. Трапезну заповнювали пахощі пива, диму, вологої вовни. На галерейці тихо грали кілька музик. Від верхніх столів доносився сміх. Там пан Кірбі Пім і пан Лукас Острівець змагалися хто кого переп'є. На помості князь Пик про щось настійливо переконував князя Костяна, тоді як молода дружина Амброза Маслоплава сиділа покинута на панському кріслі. Нижче солі Дунг побачив пана Кайла, який топив свою тугу в пиві князя Маслоплава. Його полумисок був повний густої юшки, намішаної з залишків минулої учти. У харчівнях берега така страва прозивалася «бевка з м'ясом. Панові Кайлу бевка в очевидь горло не лізла і тому вистигала недоторкана, вкриваючись плівкою жиру. Дунк ковзнув на лаву поруч із ним. «Здоровенькі були, пане Кайле?» Кіт кивнув головою. «І вам того ж, пане Дункане, вип'єте пива?» «Та ні». Якраз пива він зараз потребував найменше. Ви не здорові, пане? На виду ані кровинки немає? Аби всередині якась лишилася, що зробили з Глендоном Палом? Його потягли до підземелля. Пан Кайл заперечливо захитав головою. Хвойден він вилупок чи ні, але на крадія мені не схожий, хочу бити. Він нічого не крав. Пан Кайл скосився на нього уважніше. Ваша рука? Як це вас? Кинжалом. Дунк обернувся до помосту і спохмурнів. Сьогодні він двічі уник смерті. Він розумів, що будь-хто вже б наївся пригод за один день, але ж Дунк був Дунк, тупіший за замковий кут. Він пружно звівся на ноги і покликав. «Ваша милосте!» Кількоро людей на ближніх лавах поклали ложки, перервали балачки та обернулися подивитися. «Ваша милосте!» покликав Дунк гучніше, і закрокував Мирійським килимом до помосту. «Даємо Тепер замовкла половина трапезної. За високим столом молодик, який називав себе Скрипалем, обернувся та посміхнувся. Дунк звернув увагу, що задля учти він одягнув лілову сорочку в колір очей. «Пане Дункене, радий бачити вас у наших лавах. Чого бажаєте?» «Правого суду», – відповів Дунк, – «для Глендона пала». Ім'я загарміло луною серед стін, і напівудару серця кожен чоловік, жінка та юнак утрапи з ній скам'яніли. А тоді князь Костян гриннув кулаком по столі та заволав Смерть йому, а не правий суд. Те саме підхопив десяток голосів. А пан Гарберт пужол заявив Він народився байстрюком. Усі байстрюки злодії, а коли й гірше. Кров завжди візьме своє. На мить думк знітився звідчаю. Я тут зовсім один, але раптом на ноги звівся пан Кайл Кіт, майже не хитаючись випитого. Може він і байстрюк, панове, товариство, та він байстрюк вогнепала? Як зауважив пан Гарберт, кров завжди візьме своє. Даймон спохмурнів. Ніхто не шанує вогнепала більше за мене, відповів він. Та я не повірю, що той негідний лицар народився від його сімені. Він украв драконяче яйце, притому вбивши трьох вірних людей. Він нічого не крав і нікого не вбивав, наполягав Дунк. Якщо вбито троє людей, то шукайте їхнього вбивцю де інде. Ваша милість, знають не згірш за мене, що пан Глендон цілісінький день був у дворі, виграючи один-двобій за іншим». «Так і є», – визнав Деймон. «Я сам дивувався, але ж драконя чи яйце знайшли у його речах? Хіба йде воно зараз?» Поволі статечно підвівся князь Гормон Пик, холодно виблискуючи очима. «У безпеці, під доброю вартою. Але що вам до нього, пане?» «Накажіть його принести», – відповів Дунк. «Хочу поглянути мось, пане, бо тієї ночі як слід не роздивився». Пикові очі звузилися. «Ваша милосте», – мовив князь, додає Мона. «Пригадую, що цей заплотний лицар прибув до Білостін'я разом із паном Глендоном, до того ж непроханим. Він може бути поплічником у злочині». Думк на це навіть не зважив. «Ваше милосте», – продовжив він, – «драконяче яйце, знайдене паном Пиком серед Глендонових речей, він сам туди і підклав». Хай принесе його, якщо зможе. Огляньте яйце самі, вставлю що завгодно, ви побачите лише розмальовану каменюку. Трапезна вибухнула гармидером. Одночасно заговорили кілька сот голосів, півтора десятки лицарів скочили на ноги. Даймон зараз виглядав зовсім молодим, геть як пан Глендон, коли того звинуватили в крадіжці. Ви часом не п'яні, друже мій? Якби ж то. «Я втратив трохи крові», – зізнався Дунк, – «але не розум. Пана Глендона звинувачено облудно». «Але навіщо?» – здивувався Дайемон. «Якщо Пал не вчинив ніякого злочину, то навіщо його вельможності винуватити хлопця, підкріплюючи свої слова якимось розмальованим каменем?» «Щоб прибрати його з вашої дороги. Їхня вельможність купили інших ваших суперників золотом та обіцянками, але Пал так легко не продався». Скрипаль почервонів. «Це неправда». «Це правда». Пошліть по пана Глендона і спитайте його самі. «Я саме так і вченю. Пане Пику, хай до нас негайно приведуть цього байстрюка. І драконя яйце це хай принесуть. Я бажаю краще роздивитися його». Гормон Пик кинув на думка погляд повний ненависті. «Ваше милосте, байстрюка вже допитують ще кілька годин, і ми матимемо зізнання, запевняю вас». Коли їхня мость кажуть, допитують, то мають на увазі катують. Ще кілька годин, і пан Глендон зізнається, що власноруч бив батечка вашої милості, а заразом і двох ваших братів. «Годі!» – обличчя пика налилося буряковою барвою. «Ще одне слово, і я накажу вирвати вам язика з коренем!» «Ви брешете!» – мовив Дунк. – Ось вам два слова. «І ви гірко пошкодуєте про обидва!» – пообіцяв пик. «Схопіть його і прикуйте ланцюгами у підземеллі!» «Ні», – даймонів голос був зловісно спокійний. «Я хочу дізнатися правду. Розставець, Вирвал, Рідколіс, візьміть вашу сторожу і знайдіть пана Глендона у підземеллі. Звільніть його негайно і простежте, щоб йому не чинили шкоди. Якщо хтось заважатиме, кажіть, що виконуєте королівську волю». «Як накажете», – відповів пан Вирвал. «Я залагоджу справу так, як залагодив би її мій батько», – відповів скрипаль. Пана Глендона звинувачують у тяжких злочинах. Як лицар, він має право захищати себе силою зброї. Тому я зустрінуся з ним на полі честі і попрошу богів розсудити винного та невинного. Не знаю, чиєї він крові, звитяжця чи хвойди, подумав Дунк, коли двоє пахолків князя вирвали, кинули голого пана Глендона до його ніг та випустили її з нього добряче. Хлопця жахливо відлупцювали. Обличчя було запухле та вкрите чорними синцями. Кілька зубів зламалися або вилетіли, праве око спливало кров'ю. На грудях виднілося потріскане червоне м'ясо там, де його припікали гарячим залізом. Тепер ви в безпеці, пробурмотів пан Кайл. Тут самі заплотні лицарі, а ми, бачать, боги нікому зла не зичимо. Даймон віддав їм помешкання маестра, наказавши полегшити, скільки можливо, страждання пана Глендона і приготувати його до герцю. З лівої руки пала висмикнули три нігті. Дунк побачив це, коли змивав кров з його обличчя та рук і занепокоївся більше, ніж усім іншим. Ви зможете тримати списа? Списа, коли пан Глендон розтулив рота, з нього потекла кров зі слиною. Я ще маю пальці? Усі десять, відповів Дунк, хоча нігтів лише сім. Пал кивнув. Чорний том хотів відрізати мені пальці, але його кудись покликали. Чи не з ним я маю битися? Ні, його я вже вбив. Почувши це, молодий лицар посміхнувся. Хтось та мав зробити добру справу. Ви вийдете на поле супроти Скрипаля, справжнє ім'я якого... Деймон, еш, мені сказали. Чорний дракон. Пан Глендон засміявся. За нього помер мій батько. Я б з радістю пристав до його війська. Я б бився за нього, убивав би його ворогів, загинув би за нього. Але програти герць заради нього не можу. Він повернув голову та виплюнув вибитого зуба. Можна мені кухоль вина? Пане Кайле, дайте сюди міг. Хлопець пив довго і жадібно, тоді витер рота. От тобі і раз мене трусить, наче полохливе дівчисько. Дунк спохмурнів. Ви хоч на коні зможете всидіти? Допоможіть змити бруд, дайте щита, списа та сідло, відповів пан Глендон. І побачите, що я зможу.